Ja, goddag, og velkommen her til Kellersnak. Det er vores øh, første program i det her format. Mit navn det er Antoin Ringdal, og med mig der har jeg min øh, kammerjuk Direkte hentet fra kælderen. Du skal sige din navn. Der. Det er Kristoffer. Vi er jo rykket er du, fra... Nej, du skal sige dit efternavn også. Kristoffer Christensen, I det sagde jeg, ja. ja, så virker det lidt dumt ellers. Okay, så Antoin Ringdal og Kristoffer Christensen. Ja. Og nu er vi helt stødet af. Det her take har vi taget fem gange nu, og nu kører vi. Vi er rykket fra kælderen i øh, Vallekilde. Hvor vi tidligere har optaget på Vallekilder Højskole, hvor vi begge to gik uh, sidste år. Så er vi rykket ned i den smukke kælder, på mange måder. Rigt, rigtig, rigtig fin kælder her i, uh, her i Aarhus, der den radio. Ja, vi, vi optager kun i kælder. Nu har vi ligesom lavet navnet Kældersnak. Så nu det bliver det for rodet, hvis vi skal altså, optage det, det. en anden sal. Vi, vi kunne sagtens have fået, uh, fået en anden sal her længere nede i byen. omkring Harald Jensens plads, men... Uh, ja, vi sagde nej. Det kan vi ikke. Vi kunne få det gratis. Ja, med forplejning. ja. Men vi har valgt at rykke ned i kælderen her på Aarhus Studenteradio. Der er mange fine programmer, og vi har valgt at være, være endnu et, et program her på Aarhus Studenteradio. Vi håber, vi kan, vi kan bringe lidt, lidt viden ud til folket. Det er det. Og, og hvad er det for noget viden? Altså, hvad, hvem er vi? Jamen, kældersnakke tidligere, der optog vi jo fra Valle Kilde Højskoles kælder, der, hvor det handlede om lidt, lidt forskelligt også. Vi er rykket over til nu, øh, nu har vi et konkret emne til hver podcast. Mm. Vi har øh, den lille del, at vi ringer folk op. Det gør vi også i dag. Det, det, det kommer vi til. Derudover så har vi enkelte reportageelementer, som, som vi også tænker at bringe. Det er det. Man kan sige, at selve strukturen er lidt løs. Stadig. Det bliver vel en del af det? Ja, det tænker jeg også. Det de skal først og fremmest skal de være hyggeligt. Præcis. Men man må også godt lære noget af det. Du sagde jo til mig for et par dage siden, at det måtte gerne være lidt sjovt, men det skulle ikke være med prudt Ja, det, det, det er sådan Det var grænsen. Altså, jeg, jeg, jeg tror... Et af de mest øh, populære podcastprogrammer lige nu her går det godt. Han, han kalder det også for navlet øh, Peter Falktoft. Og det, det håber jeg ikke, at det, det går hen og bliver. Mm. Øhm, og det er der, vi ligesom har de der elementer. Men de har ikke super mange brudtelyd? De har de sig ikke meget her mange sig. Nej. Øh, Og jeg, jeg vil ikke komme ind på, hvorvidt hvor det er et godt program eller ej. Men om ikke andet, så, så har vi de der øh, ting, som er tilbagevendende i hver enkelt podcast, som, som gør, at det ligesom bliver bundet sammen med et eller andet. Mm. Ja. Og i dag, der har vi... <laughs> Vi skal måske... Jeg skal en, en lille disclaimer. Anton, han har det med at grine lidt nogle gange, men... Og det er derfor, det er jo nemmere, at vi kunne klippe i vores program, og Det gør mm. vi jo ikke længere. Nu er det ja, ja, et jeg er sindssygt over Så derfor, hvis jeg nogle gange øh, taler alene, så er det bare, fordi Anton, han står over i hjørnet. Øh, <laughs> jeg ved ikke, Anton, vil du fortælle lidt om rummet? Så kan vi lige øh, sætte sæt scenen. Ja, altså det er ikke... Det er ikke pænt. Det kan vi godt sige. Der er enorm rode sådan noget. Tidligere, der gik vi jo fra... Øh, for sådan en sauna-lignende kælder på, på, på Valdekilde Højskole. Der. Nu er vi nede i... I en sauna. Det... Altså, det er sindssygt varmt. Ja, det er varmt i dag. Vi skal ikke tale om vejret, men det er varmt i dag udenfor. Det gør også, at det er glow-hit hernede. Øhm, men altså rummet... Skal vi ikke aftale, at vi aldrig snakker om vejret i vores program? Jo. Det er ikke en... Så sætter vi regel op der. Regel nummer et. Ingen vejrssnak. Nej, Nej, det er for kedeligt. Øhm, men altså rummet herinde, det er, det er en form for mødelokale. Der er skrivebord, der er stole Lige nu er vi sådan på den anden side af det, der egentlig er tiltænkt at blive studiet mm. øh, på sigt. Aarhus radio tænker at lave, og det har de faktisk lavet allerede, et rigtig fint studie, som vi så rykker ind i efterfølgende. Ja, ja lige nu der er det mest bare rockvuld og, og byggeklodser, ja. som jeg kigger på. Det er ikke det mest inspirerende syn. Nej, bagved der hænger et, et Aarhus Studenteradio logo med 98,7 FM, som jo er deres, deres frekvens. Ja, der kan man jo ja køre os. Der, der hører man ikke også. Vi, vi kører iTunes, som Apple, mange. iTunes, podcast, det er det nye, har jeg har lige læst. Øhm, alle de store, som øh, både Monte Carlo og også fra Kældersnak. Ja. Vi forlader de store etablerede medier Anders. og bliver, øh, bliver self-made. Vi mangler bare en sponsor. De ja. har jo Blockbuster og Irma. Det skal vi nok skaffe. Til, altså, jeg mener, vi skal have Tieren, tieren butikken, Der, der købte jeg is i går, og jeg, da jeg kom ind, der tænker jeg, hold op et sted. Fantastisk mm. sted. De er mange ting, men det er i Godt. Jamen... Øh, Vores hvad? hovedemne i dag? Det er finkultur. Popkultur. Ja. Sæt over for hinanden. Og behøver man nødvendigvis at sætte op over for hinanden? Det, det, har det er jo også en diskussion. Der har vi Knud Romer. Han kommer ind og, og fortæller lidt om det, eller vi ringer mm. ham op, og så fortæller han lidt om det. Øhm, men altså sådan helt konkret, hvad, hvad tænker du, man kan, når man lytter til programmet Kældersnak? Hvad man kan? Hvad skal man gøre imens? Skal man slå græs? Øhm, altså mit, uh, mit billede... Det er, en, øh... det er en ældre fyr. Jeg ved, jeg ved ikke hvorfor. Okay. Fordi det, det, det er jo ikke ældre mænd, der skal høre det her. Men jeg har et billede af, at han sidder i... Øh... Det bliver også dumt. Jeg forestiller mig, han har en morgenkål på. Og han sidder foran en pejs. Okay. Ja. Fordi altså, det er jo... Vi, vi skal Men det er overhovedet ikke gang, <laughs> vi sender til, jo. Det er jo ikke gang, vi sender til. jo ikke. I hvert fald. Men vi skal nemlig have taget nogle billeder her. Det, det skal man, når man kommer ned på vores Så skal man have taget nogle billeder. Mm. Et billede både til, til iTunes, hvor vi kommer til at ligge, og så kan vi også have taget et billede til vores til Facebook-siden. Øhm. Den hedder Kældersnak. Og det kælder snak. Der kan man lige hoppe ind og, og like den. Vi Op. har ret mange likes. Det har vi. Jeg har næsten 1000. Næsten 1000 likes, ja. Ja. Det håber vi på, at det bliver bedre. Studentradioen mm. har 1.600, ikke? Ja, er det ikke sådan noget, <laughs> jo, Vi har stegt dem. Ja. Altså, vi har snart flere likes end hele, ja, en hele platformen. Platform, ja. Ja. Og det mest populære program lige nu, tror jeg, det er program, der hedder Harry Podcast. Mm. Jeg tror, sidste sidst jeg tjekkede, havde de kun 200. Ja, 100, tror jeg. Ja, 100, ja, 100 sikkert. Ja. Jeg tror måske, de hedder 200. Men øh, altså, om ikke andet, når man lytter til... Jeg ved, når jeg, når jeg lytter til, til podcast, så er det, når jeg går rundt i Aarhus. Altid. Så, så er det, når jeg har min, min vanlige gåtur rundt omkring i byen. Jeg har ikke, jeg har ikke nogen cykel. Mm. Så derfor, jeg plejer altid bare grund til at lytte til de forskellige podcastprogrammer. Ja. <laughs> men jeg synes, vi kan ikke sagtens tale om ham der, ham, der sidder i en lænestol i... Uh... Kan du se ham? Ja, vi ikke sagtens se ham for mig. Måske sådan en lille, hvad hedder det? Galliano. En lille Galliano? Ja. Ikke et hotshot, men ved siden af kaffen. Ja. Altså vi er jo taget, han, øh... han drikker det separat, tror jeg. Vi har taget roséme faktisk. Hvor det skal være løgn. Vi er Roger, men Det er jo også fordi, at det skulle være fin kultur. Lige nok til tidligere, der havde vi øh, ulepils, når mm. vi optog øh, radio. Ja. Nu tænker vi, nu øh, nu er vi blevet lidt ældre. Ja, så nu har vi købt den her. Det er en, fra Diamond Hill. Jeg kan se, at den har tre diplomer. Den har vundet et superprodukt i forbrugertesten. En sjov, altså en sjov præmie. Superprodukt. Ja. Det er ligesom de, der har vundet en pris, der hænger rundt om, om ja. i, i hele byen. Ikke? Man, man ved sgu aldrig, Hoteller. Det, World's Best Hotel. Ja. En eller anden fætter, der har lavet en blog eller, eller andet. Det synes man. Ja. Hvem er man? Nå. No. Jeg ved det ikke. Vi skal i gang. Øhm, og for at starte af med en, kan man sige, en rigtig, rigtig god stemning, der har jeg øh, forberedt en lille ting, vi skal. Du ved ikke, hvad det er. Vi skal, vi skal jo faktisk lytte til vores øh, jingle først. Skal vi, skal vi have jinglen først? Lad, lad os tage vores jingle først, fordi vi har jo, vi er her på Studentradion. Der er der en, der hedder Rune, Rune Eskilsen. Mm. Øh, som vi har fået at ham kan vi ringe til, hvis vi gerne vil have lavet jingles. Ja, men det gjorde vi ikke. Vi, vi skrev til ham. Præcis. Så Anton, han skrev men til ham. du skal lige være med at trykke. Fordi forhistorien er... Altså, vi skriver til ham, at uh, Jingle skal handle om popkultur versus finkultur. Øhm, der er ikke noget at speak over. Det, det kunne han ikke lave. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tror ikke, han... Tror du, han... Jamen, han, altså, hun er ikke på kons. De du, taler ikke. De du, han, de han, er, han er dum. Jeg ved, jeg ved, det håber jeg ikke. Det vil være upassende. Men siger sige, altså, vi har talt, om vi skulle ringe til ham, så er det måske... Meget godt, vi ikke ringede til ham i sofaal. Ja. Han, han går på konservatoriet med ham. De taler ikke, de spiller jo. Det, det, det, det er deres måde at udtrykke ja, sig nej, på. Og det, det, der så var, det var, at du, øh, du vil gerne have træk på, på Ja. Hvorfor jeg træk på Zoom? Jeg, jeg, jeg, jeg er en gammel... Øh, jeg, jeg er en sokker fra 20'erne. Jeg tror, det, det kan egentlig øh, kortes Jeg kan godt lide øh, Greg Gatsby og, og den, den litteratur, den, den kultur, der var dengang øh, i 1920'erne. Der var træk på Solen. det var... Det var den. Der, der, lyd, der havde man skulle trække med ind på en på meget, meget forskellige musik, så ja, okay. yeah. vi skulle vælge et eller andet, ikke? så jeg, at det er trække <laughs> Og der har jeg så, øh, det ved du så heller ikke, men der har jeg lige ved ind og, og tilføje en mail til ham, hvor jeg skriver, at jeg gerne lige vil have øh, koolyders, en koolydern lyd. vi er gerne være med på den også. Og der svarer han He, hey, det er modtaget. Og der er en god, okay, fordi han stiller ikke spørgsmålstegn. han laver det bare. Og så skriver han til mig. To dage efter, kan jeg en sådan her en fjollet jingle til programmet. Skriver han fjollet? Ja, jeg har tænkt i lidt baner. Skriv endelig, hvis der er noget. I baner? det lyder næsten noget, som du selv kunne have skrevet. Jeg aner ikke. Jeg har haft den liggende i fire dage, og jeg har haft så meget lyst til at høre den jingle her. vi er aftalt. Vi må ikke. i hvert fald ikke høre den jingle, her nu engang ender med at sende os. Nej, det er det, vi har ikke hørt den før. Det er premiere. Skal vi spille den? Jamen, lad os prøve. Sådan bliver det høje der. Ja! Yeah. <laughs> den. den er det. fed! Den er da for fed! Altså, skal vi skal være indover over igen. <laughs> den er sindssygt fed. Hvor, altså, trækpersonen, var det den, der kørte... <laughs> kan vi lad... tager den igen, vi tager den igen. Den kører der i baggrunden. Den er sådan lidt super Velkommen. <laughs> den, den bruger vi næste gang. Eller ja. hvad? Eller skal være en ny hver gang? Ja, vi, vi, så har han lidt at lave os, Vi spørger Rune. Cool. Det, Jamen, var, det, var, det var vores jænkelse i dag. Det var det. Og så skal vi til næste. Det var det, jeg snakkede om før. Jeg vil gerne starte ud med et brav. Jeg vil gerne have en uh, rigtig god stemning her i studiet. Det var så her jeg forberedt en lille surprise indslag. Som du ikke ved noget om. Nej, og det er jo... Du gættede på SM, da jeg spurgte dig her forleden. Ja. Det er det ikke. Er jeg er meget bekymret, når jeg ikke rigtig ved, hvad der du har tænkt dig. Ja, det er meget supert. Hvornår har du sidst haft sådan et rigtig uh, godt grin? Et rigtig godt grin? Det havde mm. jeg her i, uh, i går. I går? ja <laughs> Hvad grinede du af? Jamen, det, det var min gode ven Jeppe, som har været på besøg. Han er, uh, han, han er, han er en sjov type, og han havde så... Ja, han havde noget drukket sig så fuld til en fest, jeg her i, i lørdags, at han ikke kom ned i byen. Okay. Og så, så fortalte han bare lidt om hvor fuld han havde været, øh, mens han havde været hjemme, mens vi andre var taget i byen. Han havde sejlet rundt hjemme hos en af, en af mine kammerater. Så, ja. det var, og det er du af? Det er jeg rigtig meget det, det synes jeg, ja. det var sket. Ja, det der med, at man kan forestille, jeg kunne forestille ja. mig, hvad Jeppe han havde lavet. Ja, ja, ja. Og, og hvad følte du så, imens du grinte? Ja. Hvad følte altså, hvilke følelser gik, gik, gik igennem dig? Jamen, jeg tror, de følelser, der gik igennem, det var en, en, en eller anden form for, altså bare en kæmpe portion glæde. Ja, det er det og det, er det kan. Så vi skal ringe til øh, en, der kalder sig latterkongen, <laughs> og, og han, laver, han laver terapi med latter. <laughs> så vi skal lige snakke med ham hurtigt om det, og så får vi lige et lynkursus i latterterapi. Det lyder meget interessant. Ja. Du har nummeret der, ikke? Det har jeg givet dig. Jo. Ja. Så skal jeg bare lade den her Jeg slukker den lige hård. Latterkongen. Han hedder, han hedder Freddy Sunde. Okay. Jeg skal lige have stikket. Ja. Jo. Så kører vi ind igennem. Så prøver vi. Ved han godt, at vi ringer? Ja, ja, han ved det godt. Han sagde, at vi skulle ringe for en time siden. Så, for en time ja. Men altså, er man ikke glad, hvis man er latterkongen? Det Tænker bliver også. han ikke sur. Og det var det der nummer. Skal jeg ikke sige det højt i radioen? Nej, det... Nej, det koster jo nogle penge normalt. Jo. Sådan... Det er jo noget, der virkelig kan rykke i. Tror jeg, jeg ved faktisk ikke særlig meget om det. Du, du må lige... Hvem er det der igen? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg søgte på latter, og så kom han op. Latterkongen hedder han. Han har været på tv- så tænkte jeg, at ham skal vi have. Okay. Jeg tror, han er den største inden for, for latter. Vil jeg stille mig inden her? Du må meget gerne også spørge noget der. Nu er det dig, der kender ham, ikke? Jo, jo. Ja, det er det Fredi? Ja, hej Fredi. Du taler med Anton inden for snak. Ja, hej. Jeg skal lige skrue lidt på noget musik her. Ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Ja, du, du kan også lov til lige at ringe og, og forstyrre dig lidt. Ja. Ja. Ved du hvad, først og fremmest, kan du fortælle ganske kort, hvem det er, du er? Altså, hvad, hvad det er, du laver som, som latter konge? Jeg skal, jeg skal lige høre, det du laver nu, du laver der almindelig optagelse, som du kan klippe i bagefter, ikke? Det kommer til at blive direkte på selve klippet der. Hvad siger du? Jo, altså, vi bruger hele det klip, vi laver nu her med dig. Okay, men altså, det vil sige, at... Okay, jeg skal bare vide det. Godt. Jeps. Ja, men vi uh, laver dig og jeg går over under laven hedderkongen. Og det, jeg laver, det er, at jeg tager rundt i Danmark og laver latterkursus. Og det gør jeg til fødselsdage, bolserafter, kompensioner, bryllup, firmafester, alle mulige steder. Okay. Og jeg elsker at få folk til at grine. Og, og hvad er det, et godt grin kan? Et godt grin kan? Jeg vil... Uh, latter er jo noget sjovt noget. Latter er en god måde at bryde grænser og barriere, i god medicin mod stress, i god måde at bryde hinanden på, godt for fordøjelse, kredsløbet, angst, depression, wobbling, sundhed. Det forbedrer ens udseende. Og det er det. hvordan jeg, ud, jeg så meget. Ja, så man jeg bliver pænere af at grine. Hvad ser du? Så man bliver pænere af at grine. Det, jeg synes i hvert fald, jeg er blevet spurgt af det i hvert fald. Okay, hvor, meget, hvor meget skal man <laughs> grine, før man sådan kan se en virkning? Det er jo også smukker i sjælen, og jeg har rigtig godt humør. Jo, jo, jo. Jo, det er rigtigt. Der er jo også noget der, der tæller. Altså, man producerer lige så mange endofiner øh, på 10 minutter lærer Det er til en halv time på løbebåndet. Hold da. Altså, lad mig snakke om de endofiner, du producerer, ikke? Mm, hold da. Hej, hey, Fredrik. Jeg også lige med her. Jeg, er, jeg hedder Christoffer. Jeg er også lige med på en, med på en lytter her. Ja, hej. Hej, så. Det, lyder, det lyder meget spændende. Jeg vil det er også spændende. Og øh, latter er jo en, en god måde at komme et alle på. Altså, når jeg er var ude og lave et latterkursus øh, med en jo vælger. Det kan være alt lige fra en lille gruppe til en stor gruppe, så er det jo ligesom om, man har så er det jo ligesom om, man kommer meget tæt på hinanden, ligesom om, man har kendt hinanden hele lille. Mm. Og er der mange, der bestiller de her latterkurser? Altså, hvor, hvor stort er det? Ja, yeah, det synes jeg. Mm. Så jeg er ude på standt og lærer de her lærerkurser, så det har jeg gjort lige siden sommeren to, to eller Okay, det er simpelthen din øh, din primære levevej, kan man kalde det. Det er vil primære levevej i dag. Mm. Ja. Fedt. Er er det noget med at du vil kunne lave et øh, Bare lige sådan lynlatter kursus, jeg ved ikke, hvad man kalder det, sammen med os. Så vi, <laughs> fordi vi er i gang med at lave det her program her, og vi vil gerne lige, du ved, vi vil gerne ja. være smukkere, og vi vil godt lige sparkes i gang med de her endofiner her. Ja, øh, hvor mange, øh, der, er, der er kun jer to, ikke? Jo, jo, jo. Jeg er kun også, ja. Altså, nu, altså det, det bedste er jo, når, hvis jeg skal lave det, er, at jeg ligesom har øjenkontakt med noget, ikke? Jo. Skal, skal vi have øjenkontakt med hinanden? Har du, har du Facetime? Hvad Skal du? Har du Facetime? FaceTime, hvad er det? Nej. <laughs> ja, det, det, det, hvis du har en ja, iPhone, så kan man uh, ringe via FaceTime, så kan vi se dig imens. Nej, altså jeg har øh, valgt at ikke have nogle af de der Apple produkter. Okay. jeg, jeg, jeg kan kunne bedre lige Samsung. Men det er sådan lidt forskelligt. Oh, det er næsten helt religiøst. Men, men altså vi, vi antallet er, vi kigger simpelthen bare hinanden i øjnene. Mm. Og så vi, vi, vi forestiller os, ja. at du er så altså, elerlatterydelser øh, der er jo for eksempel ilgodal latter, ikke? Jo. Og nu er I jo to stykker. I kan jo tage en anden i holdet. Ja, okay. Og, kig, og kig, kig lidt på hinanden, Altså ligesom få en løgnekontakt samtidig med, at I tager en i holdet, ikke? Okay, begge, begge hænder? Nej, nej. Altså, bare tag goddag i holdet, ikke? Okay, okay, okay. Altså, det er normalt højre i holdet, ikke? Ja, okay. Ja. <laughs> Godt. Du er slet ikke slet ved, du... Øh, du ved normalt, når man kommer og løser så plejer man at gå ud og hilse på et andet og sige, goddag, jeg hedder Fredy, og... og Okay, yeah. så nu kan I også prøve at kigge på en eller anden hall. Og, og så kig øh, for og så i stedet for at sige Jens Lav, så kan I grille i stedet for. <laughs> og er I klar? Jeg tæller fra 3 og, yeah. e, og så 1 så starter vi. Yeah. Og jeg skal opgive det her også, 3 2 1. Nå, hvordan virker det? Jamen, det er jo vi... Ja, hold op. Men har det godt nu? så nu skal du lige forestille dig til. I er jo kun jer ja, to lige nu, ikke? Jo. Oh. Og så er jeg ved at på en telefon lige lidt. Men hvis du nu har forestillet dig til, at vi havde været en... Uh... 12 elsker, for eksempel. Mm. Så havde I, når, du var, når I to var færdige med at grine øh, med hinanden, så havde jeg jo byttet med nogle af de andre. Okay. Og det vil sige, at jeg havde gået rundt og trykket hold til alle sammen. Og på den måde får man virkelig noget latter op at køre, ikke? Jo, okay. Så det er også folk, man ikke kender, men så møder på den måde der? Det er også, det er også sjovt at gøre det med folk, man det ikke kender. Mm. Altså, når jeg laver et latterkursus, så er jeg jo så meget altid en heldige gæst. Ja. Det vil sige, at jeg ved ikke, hvem jeg møder. Hvis jeg ud til så er det jo dem, der har planlagt, der har fået fat i mig, og så kommer jeg ud, og så er det jo bruden eller koblen, der er den, den mest overraskende. Men jeg laver jo også firmaevent, hvor det kun er dem, der har planlagt, at jeg skal komme, der, der ved det. Der er jo ikke andre, der ved, hvad der skal ske, for han kommer ind i rummet og præsenterer mig. Jeg kan sige, det har i hvert fald hjulpet her i studiet. Anton er sådan helt rød i hovedet nu, og han har sådan... Jeg har en tår, jeg har en der triller nede af. Han triller langs næse lige nu. når jeg nu kommer ud, så fortæller jeg jo lidt om, hvordan det startede, og hvad det går for. Og bagefter, så skal vi måske grine 20-25 forskellige øvelser og vi så slutter ikke med at lave frilatter. Hvor lang tid tager det? Og, og, og det kan godt tage, hvis det øh, alt efter, hvad slags fest det er. Med, hvis det nu har en eller en, en anden tilsvarende gruppe, hvor vi har tid nok, så det måske tage sted med 40-50 minutter. Hvor man med simpelthen bare griner. Med fuld fart på oh ja. Hold da. Hold da. Bum. <laughs> Fantastisk. Jamen, det ved du hvad, det er jo sket. Yeah, og, og jeg elsker at lave det, altså. Ja. Yeah. Og jeg trænger rundt over hele Danmark, så jeg har jo, øh... ja, det højeste op i Jylland, jeg har været indtil nu, det er Skanderup Knit, op i Jørgen. Og så har jeg været nede i Tønder, hvis vi snakker om Jylland. Hvordan, okay. hvordan, hvordan griner støt. man i Tønder? I, Jamen, altså, man øh, griner jo på, på 0-0-1, altså. Altså så, så, stor, så stort er Dalvak ikke, at der er ligesom, at vi kan ikke grille grine hernede. Fordi at det... Men alle kan jo hallo, alle, alle kan jo hallo uh, fordomme mod det her, ikke? Det er klart. Vi, vi, øh, det vi synes i hvert fald, det var en rigtig, rigtig god oplevelse, Fredrik. Men du, du skal lige tænke på, at når man, man fækker lidt og griner lidt til et eller andet, ja. så kan det jo godt være, at du fækker til dine kolleger, at det er så er nok til at gøre sig at han kommer til at rigtigt. Mm. Og det, det, ja, det er rigtigt. For den her gang, det er rigtigt. Og, og når helst kommer til at rigtigt, så kan de jo tælle dig op. Ja. Ved du hvad, Fredi? Øh, det var i hvert fald en super god oplevelse herinde. Så det vil vi det gerne okay. sige det øh, rigtig og mange gange. Tak for. Med. Ja, ja det, du men, men, lige Og jeg sender I en kopi af optagelsen til mig? Ja, det kan du tro. vi vil vide den videre. Ja, ellers skal du finde en godt. par iTunes også. Ja, eller så sender I mig et link på, hvor jeg kan finde det, ikke? Ja, åh, nemlig. Det er godt. Du må have en skøn dag. Ja, okay. Og ellers så kan læse, for Jeg var inde på latterkogledepunktet God, ikke? Sådan, så er der reklamerer der, og der er vi ikke sponsoreret af dig, skal vi lige huske at sige. Vi er ikke det er godt. Fredag, vi er tag. Du må <laughs> en god dag. <tæller> tak i hvert Hej. Det er godt. Hej. Fordan, <hør> sådan der, så vil jeg altså, jeg tager lige noget drik. Hvad skal være? Vil du have rosé? Ja, tager. Chok. Der... Nå, vil du sige til det? Jamen det, ja, ikke overensnet var det fuldstændig en slet tydelig ide du havde. Ja. Men jeg synes det fungerede. Rigtig godt. Absolut. Altså til begynd med er det jo at det jo vildt akavet, er det jo vildt, at jeg havde det vildt, at jeg havde nok, men lige pludselig skal pludselig skete grine, ikke? Ja. Jeg det synes er. mest, miste der med skulle holde nanden i hånden og kigge ind i øjnene. No. Det det blev sådan intens. Det blev lidt hmm. for blev lidt for intimt til dig måske. Men jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad det var. Ja. Vi skal videre. Buha. Vi skal simpelthen videre. Godt. Kom. Genialt indslag der, Anton. Yeah. Det var nu, nu er vi lige som skudt i gang, ikke? Det Æ, sådan, er det, øh, det popkultur eller finkultur? Altså, jeg tror faktisk, at det det ville vi også øh, høre fra for Knud, så. vi kan prøve at spørge Knud. Har du sagt, at vi ringer til Knud? Ja, Knud Romer. Knud Romer. Yes. Jeg tror jeg er noget det. Af, er, af, ja, det er finkultur pop og popkultur og temaet kommer af, at du har været til et foredrag med ham. Jeg var til foredrag i onsdags. Øh, nede på Dog 1. lige fra en start? Kan du ja. lige sådan kort opsummere, hvem han er? Jeg ja, Knud Romer, han er øh, forfatter. Han vandt de gyldne lauerbærer tilbage i 2007, så vidt jeg husker. Så er han fordragsholder, og så har han sit, øh, sit øh, program Romeride, som det hedder. Det, det kører på Radio 427, hvor han taler om alt. Altså, jeg tror også, så står i introen øh, ind på Radio 427, at manden han kan tale om alt, og han ved alt. Så, øh, så, så er de ikke sagt for lidt inden for Radio 427. Okay, og han har så holdt der foredrag, hvor han snakker om... Jamen, han, han talte faktisk om, om kultur og hvad være der ligesom er god kultur. Øhm, og det gjorde han op, op på Dok 1 her i onsdags. Mm. Øhm, jeg havde egentlig aftalt med mig, at vi skulle, at vi skulle tale sammen efter at han havde holdt det der fordrag. Men så, øh, så altså, klokken bliver, foredrag starter klokken 7. Det, det varer to timer, fuldstændig sindssygt, når man tænker på, at han er bare én person. Der er bare en, en taburat og et bord, og det, det er, hvad han ja, nogle har at op. Han taler i halvanden time. Der er aftalt, at der skal være pause halvvejs og så videre. Efter tre vil jeg en time. Han tager lige halvanden time, så kigger han op, og siger hov, oh, skal, skal vi ikke have en pause, siger han så. så siger han, jo, jo, nøj. Det er jeg ligeglad med, siger han så. Bare, bare gå ud og tage noget, tage noget vand, og så kommer han ind igen, og så... Og så fortsætter han der? Ja, men, så kan I stille ja. nogle spørgsmål, til han bare. Så stillede ja. folk nogle forskellige Og hvad var det for nogle mennesker, der var der? Var det øh, folk, der tilhørte filmkultur? Jamen, han, han, han nåede faktisk lige at, at runde det emne også. Han øh så Som han sagde, jo ældre han bliver, jo yngre bliver hans, øh, hans publikum. Altså nu er øh, jeg, jeg er 23, der var ikke, der var ikke der var mm. Jeg er 24, der 24 det har vi heller ikke sagt det nu. Nej, 23 og 24, ja. ja. Ved, men det. Øhm, og det, der var ikke frygtelig mange på, øh, på, på vores alder. Der. der var nogle stykker, men ellers var klientellet, det var, som han også sagde, det er dem, der, det er dem, der sørger for, han han får sin løn, det er de ældre damer. hos Hvad med ham i badekubben og Giulia, hvad hedder det? Hvad hedder det? Giliano. Det, det er det ikke. Jo, vi er den der shot. vi hotshot Giliano Hotchkjør. Giliano Var han der? Den type. Han var der faktisk. Og han stillede et spørgsmål på et tidspunkt. Han sad på række i række af fem, fem stykker. Eller sådan det han, gør de. Han, det gør han, han altid. Han, han havde ikke, han havde ikke uh, morgenkåben. Ikke det for med. langt frem og heller ikke for langt tilbage. Vel? Han havde droppet drikken, taget sin kone med og droppet uh, morgenkåben. Mm. Men, men han var der. Uh, og han stillede også et spørgsmål. Men uh, altså, Jeg har aftalt med, med Knud, at vi, vi kunne ringe til ham, hvor vi ikke nåede det uh, i onsdag. Jeg har aftalt med ham, at. Uh, at der for kl. 21 af, der hvor han var færdig med med så skulle jeg ringe til ham. Han bliver så altså først færdig jamen, 20 år, 20 over 9 eller sådan noget, det har taget øh, to og timer næsten hans okay. foredrag der. Så, øh, var det godt foredraget. Nu jeg, skal du sige, ja, jo, det er der du også lidt fanget. Jamen jeg er jo, jeg er jo, jeg er meget farvet, jeg har, mm. altid, jeg har altid lyttet til hans radio og jeg har aldrig hørt noget. ham. Jeg kender ham ikke. Nej. Kun igennem dig. Jamen jeg, og jeg, er jo, jeg er jo, stor fan, jeg, jeg, jeg forsøger ikke at lade skind igennem når, når jeg taler med ham, men øh, altså, jeg er fan. Det det må ja. jeg simpelthen bare indrømme du har skrevet Iron Man i, i vores noter til det, vi skal til nu. Ja. Det, det undrer jeg mig lidt over. Jamen, det er fordi han... Øh, det var, og det var faktisk en af grunde til, at han ikke, han ikke havde tid til at tale med mig efterfølgende. Han, efter han har talt i næsten to og halv time, er han svedt. Okay. Han svedt simpelthen. Han, Hvad er det med Iron Man? Du er efter en Iron Man så er man udkørt. Man er træt. Nå, man er nå. helt ude. Øh, der, hvor man bare skal have, have, have et drop nærmest. kan Okay, super, så han det, er faktisk, det er faktisk det pointen til din joke? <laughs> Nej, det er faktisk, der, var der var der ikke en joke. joke. Nej, okay. ja, det, jeg skriver ikke jokes. Det er Ikke sådan du siger til ham, Man det skulle du lige har lavet en en Nej. Iron Man. Nej, det jeg har okay. bare sket to år. Nu rummer, har jeg skrev. Jeg har været til ja. Punktum. Iron Man. Ja. Punktum. Fordi det var virkelig sådan, jeg, det var sådan, jeg øh, så ham efterfølgende. Han er en, altså han er ikke en, han er ikke en atlet, men han, er, han kan æde med metal. Det mm. kan han. Hvad for der var, var det han? Det var noget på dugget. Dugget. Er du er du tit der Ja, det er der nede. Øh, bøgerne, de har alle alle de pæne ord, de jo til deres holdeplads dernede. Så der, der, der kan jeg godt lige komme en gang med. Ja, er der mange fordov dernede? Ja, der er, der er mange gode tilbud. Lige inden har der faktisk været politikens uh, kritikerskolen. Uh, uh, uh, uh. ja. Det er tit nogle lidt fine ting. Ja, der er, dernede. Det, er det. Men Knud Romer har fået sit eget lokale. Der har han fået en i sal. Et to stykker. Så man, jeg, jeg nåede lige at tale med ham inde på og så sagde han, Husk, ikke gå ind på toilettet. Du skal lige lidt længere ned, og så til venstre. Det var lige ved siden af toilettet, der hvor vi var. Okay. Og det er jo så der, der har jeg jo fundet ud af, at der bliver solgt stoffer. På toiletterne ved Dog 1. Det fik yep. jeg lige at vide af, af en uh, hemmelig kilde. Altså nu er vi jo begge to journalistudderne, vi ved hvor... Ja, det er det. Vi opsporer tingene. Ja, og så skal vi også være opspore, hvilke kilder vi bruger. Hvem, hvem havde sagt det? Nej, det, det, e så. det er min de... ja. svigerfar. <laughs> Jamen altså, det er det. var, de var ikke så, så sejt, som det lød. Men han havde hørt, fordi vi skriver nemlig uh, primært um, om stoffer. Og der havde han så hørt uh, fra en ung fyr, at uh, der blev solgt rigtig mange stoffer derinde. Når man kom uh, der ned, det havde han oplevet, hver gang han havde været betrykket på, på døk 1. Så var han blevet tilbudt stoffer. Nå, no. og det, det er ikke noget med onsdags at gøre at knude rummer. Det, det, det, det, det tror jeg godt, vi kan udelukke. Jeg tror heller ikke, <laughs> det er være en han har sådan en med det. Altså de nye, det, er jo, det har jeg læst, at de kloge, eller hvad kan man sige, dem i Silicon Valley, er det ikke det? Jo. jo. Og øh, folk fra Wall Street, de tager LSD i sådan en mikrodoser. Altså meget, meget, meget små doser, som gør, at de bliver ikke sådan påvirket på den måde, som man kan gøre det på. Men de får bare sådan et, øh, et energi -flow. Okay. Det er der sindssygt mange, der gør Så det kan man sige, der vil det jo måske være smart, hvis man sidder nede på Doc 1. Og sidder og græder over en eller anden eksamensopgave. Så det er sådan en study drug? De, uh... Både LSD og, og svampe. Hvis man tager det i meget, meget små doser, okay. så skulle det være, være super. Vi, uh, vi skal også ringe til Knud. Ham har jeg jo har lavet en omtale Ja, det var, det var det, vi... Han, han ringede jo han ringede jo her tidligere. Øhm, han vidste godt, at jeg ville ringe på et eller andet tidspunkt mandag, når vi nu engang skulle optage det her program. Så ringer han her for, ja hvad er det er en halv time? tre ikke siden eller sådan noget? og siger ja. sådan, hvad? Hvornår skal vi tale? Ja, det var jo lidt spændende, for du har lavet en, øh, en meget løs aftale. Ah. Du har sagt mandag, jeg ringer mandag. Ja, jeg ringer mandag eftermiddag. Så har han sagt, ja, det er fint, og så har du ikke lige gjort noget siden. Så, så sms'er Det er jo her. noget tid siden nu. Ja, men som, som den... Øh, Konditoren er han sms'er jo ikke så frygtelig meget Så det, det har han jo heller ikke gjort Han har ikke svaret mig Nej. Men, øh, men han ringer så tilbage Han ringer til mig og sagde sådan hvornår, hvornår ringer du? Jeg skal lige navle ved mine børn Så kan du bare ringe bagefter Så siger jeg jo skal vi ikke bare Faktisk det, det? Det, det, han, det han jo helt kun sagde i starten Det var at øh, Hvad hvis nu at du ikke ringer til mig Men jeg ringer til dig ja. Når det passer yeah. Så ved man ligesom hvad han er for en type ikke? Det er jo det Han, øh, han vil sgu ikke ringe til mig Han gang på han, høj, han, høj, han vil, på han vil ringe. mange måde. Men altså han siger så, jeg, eller jeg siger til ham, øh, hvad, hvad, hvad med at jeg bare ringer sådan 20 år, 20 år 3, det kommer nok til at passe med det. Siger, mm. Jo, jo, det passer fint nok. Så har jeg lige fået afleveret min datter. Men altså, vi kan bruge at ringe til ham, høre, om han har fået afleveret sin datter, hentet sin datter. Jeg fik faktisk ikke helt udskam. Han skal nok hente sin datter nu, ikke? Jeg tror, der var flere børn indbl. nede i ja. i den opgave der. Var der ikke også noget med, med noget andet? Jo, jeg, jeg ved tror. det ikke. Det kan vi spørge ham om. Vi, vi spørger ham, og så kan vi jo altså starte ja, og spørge Det er jo også ligegyldigt. Om, om latter, det ikke... <laughs> Er latter, er det fin ja, Måske rosé os nu når vi får rosé ja. Fordi jeg er faktisk lidt i tvivl Vi startede med at sige det var, fordi det var fin kultur Men er det det? Det var det jo engang ja. men, men de har ligesom rykket sig lidt Jeg, skal på at se. jeg prøver lige at finde et nummer her Jeg har det stadig godt efter den der latter øh, Ja, har Sveder en lille smule nu Det er også stadigvæk varmt på nede. Mm, ja, det er det. Det kan vi prøve at se. På ringe til det første nummer her. Ja. Hallo? Hallo. Du taler ja. med Kristoffer. jeg skulle egentlig tale med Knud. Nej. Ja. Hvis jeg kan få fat på Ja, hej. Hej, Knud. Nå, det kan være, at jeg ringer til, dig det er nu. Ja, det er lige meget. Det er fint, Ja, Det passer fint. Hvem taler jeg med? med, med, med. Øh, det var min kone. Nå. Jeg siger også lige, hej, Knud. Jeg hedder Anton. Jeg er med, med, med. Hej, Anton. Hej, hej. Jamen, altså, Knud, vi, øh, vi, vi talte jo sammen her for tre uger tid siden, da, da, da du ringede op. Æh, spurgte mig, hvornår det kunne komme til at passe. Har du, har du fået hentet dine børn? Ja, ja, men det, det er fint nu, hvis det skal være. Det hele, der kører? Jamen, det er godt. Ja. Øhm... Jeg går bare lige ud i gården, så hører jeg ikke børnene. Ja, der er der andre tv i baggrunden? <laughs> det er børnene. Nå, det er bare børnene. De, det, det, det er ikke tv'et. Det Har også set fremtid, du. Nå, er det en hård omgang? Ja. Okay, hvor gamle er det? Ja, det er, lad være med at gifte jer, lad være med, at, lad være med at, for få børn. Det er et godt råd. <laughs> er det rådne? Ja. Okay, hvorfor skal man ikke gifte jer? Der har jeg bare ikke noget i liv og ikke sådan fremtid. Men uh, den, Nå, så der må den, man, man Vi kan vælge med have ikke at have, nogen, eller have en sort. Okay. Det er du, lidt Knud, en, en hård. Kan, kan, du, kan du fortælle lidt om, hvor, hvor du står henne nu? Hvor er du henne? Er du hjemme hos dig selv? Og... Jamen, hvorfor? Altså, øh, er, det, er det til noget til jeres radio? Eller ja, hvad? lige nok det, det, det bliver egentlig optaget. Vi kører lige nu, Knud. Ja. Nå, på den måde. Jeg er lige gået ud fra mit lille hjem, 12 på gade, hvor vi har haft ombygning i 14 dage, så vi har boet i køkkenet, og det har været rigtig hyggeligt, og nu har min ældste datter fået sit eget værelse, og så skal en rigtig arbejderklassefamilie skal forældrene nu sove i dagligstiden. For at få, fred, ja, for at få okay. fred, har jeg nu gået ud i en dejlig gård. Hvorfor får I ikke et, et værelse? Hvad siger du? Hvorfor får I ikke et værelse? Øh, fordi at vi bor i Frederiksstaden, og hvis du skal have et værelse til, så skal du nok betale 10-14 millioner. Hold op. Ja, det har vi ikke råd til. Så vi har vores lille flyttekasse af en lejlighed, hvor vi bare har fået lavet et ekstra værelse til hende, men til gengæld er der ikke noget soveværelse til mor og far. Indtil vi får kød i sammen. Slut. Så kan vi få os et lille bidigt der. <laughs> ja. Godt, no, vi, men... vi, har har, vi har lige haft uh, besøg eller vi lige har lige haft ringet op til en uh, latter, latter ekspert, latterkongen tror jeg, han kalder sig latter -kongen. selv. Latterkonge. Ja, frit. Ja. Øhm, det, det jeg var til fordrager om i onsdag, så det du ligesom holder fordrager om, det var popkultur, mm -hmm. øh, finkultur, og så den mm -hmm. her forskel der mellem, mellem de to ting der. Ja, det var, var det jeg ligesom var blevet sat til. Ja, ja. Det, var, det var det du var blevet. Mm -hmm. Man kan booke mm -hmm. til forskellige ting. Ikke? Det var det du var blevet booket til. Øhm, ja. Sådan helt at latter. Er det, er det pop? Eller er det fin kultur? Hvordan vil man se på, ser man på latter? Det kommer jo an på, altså, der er jo ingenting, der, der har betydning i sig selv. Det er jo ramme og sammenhæng, der giver det betydning. Ikke? Så hvis du griner i en sammenhæng på det kongelige teater, så er det sikkert vældig, vældig fornemt. Ikke? Og, og hvis du griner øh, i et eller andet cirkus, så er der nok klaps øhm, Men normalt har latter jo, fordi det er lyst og lystudfoldelse, og er en kropslig reaktion og sådan noget en motorisk afløb, så har latter, og, og specielt hvis det er faldet på halen, komik, øhm, og, og sådan noget, øh, slå på tæven, komik, og sådan noget, så, så har det, så det er jo ekstremt kropsligt, ikke? og jo mere kropsligt ting er, Desto lavere i det klassiske, idealistiske hieratisering af udtryksformene, desto lavere arrangerer man med porno nedad, hvor du har en fysiologisk reaktion. Det er ophidset, og måske altså, får du en gas, når jeg skal give dig, det handler alt sammen om kroppen. Det er det laveste. Ikke? Og det højeste, det er så er der gud- og Beethoven og sådan noget, ikke? som, som ligesom, hvor man ligesom kunne forestille sig, at man besad en eller anden form for ikke inkarneret bevidsthed, sådan et et, et åndernes rige, som, okay. som slet ikke var var, var, var hvad det, materielt. Ja, fordi du du fortæller som det der i, du fortæller som det der i onsdag, der, der fortalte du om mm -hmm. at, at en en klon simpelthen var det værste. Det var, det, det var bunden af det var. Ej, det er, nej, det er ikke bunden af hierarkiet. Det er pornoen. Det er pornoen, ja. Men det, det er klart, at, at en, en, en klon, ikke, som, som jo udstiller sådan grotesk kropslighed, ikke? med stor næse og øjne og kæmpe fødder, og som regel får nogle hårde, tunge ting i hovedet og sådan noget, ikke? jamen altså latter, det er jo en reaktion af, at man trækker sine fødder tilbage, og sin identif identifikationen. Og det, det, det, det overskud af besætningsenergi, det kommer så ud i form af, af latter. Ikke? Det er, det er, latter, det er så at sige den likviderede øh, forank, følelsesmæssige forankring til genstanden, øh, til forestillingen om genstanden. Og det er, der benægter man i kort øjeblik, fordi man vil jo ikke selv have en grotesk krop. Man vil ikke selv have en krop, der er til lydelse og smerte. Og derfor benægter man det, ikke? og så for kort øjeblik er man sådan en ren lystig bevidsthed i fællesskab med alle de andre tilskuer. Og det er jo en, en brakfuld ting at kunne, kunne ligesom gå op i sådan en kollektiv, det lystige bevidsthed øh, for et kort øjeblik, inden man sidder okay. der igen. Ikke? Hvorfor, hvorfor er det, ja, er så, slemt? Hvorfor er det er så slemt, at man bruger kroppen? Jamen, i, i, i gamle dage var det slemt, fordi at alting gik ud på at disciplinere og undertrykke kroppen. Altså, borgerskabet opdragede jo børn til et intellektuelt liv, ikke? Og det gjorde man jo først og fremmest til ikke til, til behovsudsættelse og, og alle de her ting. Ikke? Og derfor så lå det ligesom i pædagogikken, at det, man ligesom ønskede at frembringe så stærk en fortrængning af, også en nærfandselig omgang med tingene, ikke? hvor du fusionerer og også bliver ophidset, når du lugter eller smager. Og sådan. Noget. Så man opdrager simpelthen børnene til den her rent fjernsandslige, perceptoriske omgang, med tingene ved hjælp af blikket, ikke? Og så ren øh, bevidsthedsliv, ikke? Altså det aktiv tænkning, så man ligesom i symbolsk form beherskede virkeligheden i form af øh, symboler, mm. Altså tal og bogstaver og sådan noget. Og så for, for ligesom at befordre den øh, del af det, ja, så, så, så, så blev kroppen ligesom defineret som sådan en kilde til lydelse og afkald, og du skal ikke røre ved dig selv, og du skal ikke give den, du skal ikke batten, ikke? Så det, det ligger i den dårlige pædagogik og i den dårlige idealistiske æstetik fra, okay. fra i hvert fald fra slutningen af 1700-tallet. Han fik jo et nervesambrud. Hvis han begyndte at svede, så, så satte han sig ned. Fordi han mente, at så blev han behersket af en kropslighed, okay. som var dyrisk og fremmed og, og, og, og ligesom truende. Ja. Så, du kan se i Dr. Jericho og Mr. Hyde, der kom op til den bittorianske periode, hvor man også havde en ekstrem fortrængning af drifterne og sex og krop. Der, der kan den her doktor, hans sociale rolleudtryk kan ikke rumme. Øh, øh, drifter af nogen, som skal karakterer, dem, dem, dem fortrænger han til i Mr. Hyde, som så ligesom er sådan en voldelig, øh, ekstrem voldelig, seksdrevet monster, ikke? Der, der kommer alle hans drifter tilbage i demoniseret form, så der havde du en total spaltning. Det er okay. også det, man finder i kriminalromanen, ikke? hvor du har den intellektue. Ja, og det er jo lige det, vi skal tilbage til i forhold ja. til uh, den der opdeling der er. Du, du kommer ja. også ind på det med, med, med vertikal, højsultalt og så formdeles at, at vi havde at det, der var bunden af samfundet, i i forhold til kultur og så toppen. Kan kan du lige fortælle lidt om det? Jamen altså det det, det var bare altså alt hvad der ligesom var forankret i kroppen det var arbejderklassen, det var kropsarbejdere, det var manuelt arbejde. Du kan faktisk kigge og, og alt hvad der ligesom var intellektuelt arbejde og de høje og svære det var ligesom borgerskabet. der blev sådan isoleret fra en praktisk og havde andre mennesker til at gøre det praktisk gør sig. Og den måde, var byen delt op på, og samfundsklasserne delt op på og også de kunstneriske udtryksformer. Du kan jo stadigvæk se nu er det nu er det så godt du bliver og domestikerede brug, men man skal ikke særlig mange år tilbage siden, så, så var det ligesom, når du kom til hovedbanen, så kunne du gå ud af bagindgangen en gang, gennem toaletterne, med toiletten og så kommer du til Istergade, og der har du hele det kropslige liv. Ikke? Der har du pornoforretninger, stripklubberne, tatovøgerne, de kriminelle, øh, ja. og alle de meget farlige øh, værtshuser og sådan noget. Hvis du går den anden vej, så kommer du til Rådhuspladsen, Strøget, og, og, og det borger. Det. Hvis du fortsætter kommer du helt ind til Kongens Nytorv, så kommer dronningen og sådan noget. Så hele byens kvarter har jo traditionelt været delt op på den måde. Hvad sådan noget som hmm? porno, og så videre, du siger, der er i bunden? Kan det aldrig blive til fin kultur, Hvis det er en eller anden form for, hvad kan man sige, fin sex, ja. eller det er en meget dyrig pige, eller hvad det nu kan være? Jamen det kan det sagtens. Det er jo prøvet meget ofte. Problemet er, at porno i dens form altså hvor der virkelig er kønsdeler og, og gang i den, det modvirker alle former for fortællemæssigt udskydelse. Øh, så man har meget svært ved at kombinere almindelige narrativer, der retter sig mod et fremtidigt mål med, med de her ekstreme, hvad hedder det, hvad hedder det, øh, til udladninger og udløsninger, ikke? Altså, og kroppen, ikke? fordi der er ikke nogen udskydelse. Ikke? Du, du, det, altså, normalt så er jo et fortælleforløb, det handler jo om, at der mangler noget. Ikke? Altså, der, der, der, der er en eller andet der udskud, ikke? noget information, en erkendelse, øh, der, det, det er ligesom, man er sandheden at sandheden er tilsløret, og så skal man så kæmpe for at afsløre den her sandhed. Men det er klart, at hvis du afsløres en, en krop, en, en, en, en anonym krop, der, der bliver bollet midt i en film, så er det meget, meget svært at kombinere og indlejre i nogle fortælleforløb, som vil give det ligesom karakterer af, af et udtryk, der, der peger op på en ligesom, højere betydning end normalt. Så har det jo så ligesom været, at når man har i gamle dage skulle gå i retten og argumentere for pornografi, så har det jo altid været sådan, har den socially redeeming values, som okay. det hedder. Ik? Har, den, okay. har, den, har den socialt valide social øh, øh, socialt acceptable øh, motiver for at vise øh, et stærke, stærkt kropsligt udtryk. Ja, altså hvis det var som led i en oplysningskampagne, ikke? eller en, en, en, hvordan øh, foregår en høstet, Og, og altså, så prøvede man altså at indlejre de her pornografiske ting i, i, nogle, i nogle andre forløb, som så ligesom skulle forvandle det til et udtryk for en højere betydning. Okay, okay. altså, jeg, jeg, jeg, jeg talte jo også ligesom om, om hos Nud. Anders. Nud. Anders, <laughs> Nud. Ja. Ja. Du du går også ind på øh, og det, det synes jeg der er meget spændende. Altså i forhold til det der med at det er ligegyldigt, hvad det er man gør. Altså alt ting af kultur, ikke? Om du går på diskotek eller du tager i teater eller du tager til vinfejring, det er lige meget hvad det er, du gør. Øhm, Hvorfor hvor du tænker det er? Man kan sige lige meget hvad, så gør du bare et eller andet. Øhm, og lige meget hvad, du, du fortsætter så er det kultur. Hvorfor at du synes du, det er relevant ligesom at komme ud ved? Det lød lidt på dig, som om det budskab, du kom med, det var, at man skal ikke tænke så meget over det, man gør. Nej, det, det, det er ikke det budskab, jeg kommer ud med. Tværtimod, så skal du være i stand til at træde skridt tilbage og stryge hunden mod hårene, og så prøve at se, hvad der er for nogle strukturer, der, der, der normalt sætter sig igennem om ryggen på dig og kommer til at erkendelse. Men selvfølgelig er alt kultur, vi er jo forskellen på mennesker og dyret er, at vi skal ikke vente flere hundrede tusind år for at lære at gå over for grønt og stoppe for rødt, fordi at alle dem, der går over for rødt, er døde, og har ikke så og alle dem, der går over for grønt, de har overlevet og givet deres gener videre, og så efter nogle 100.000 år har du så et dyr, der går over for grønt og venter for rødt. Vi har jo ligesom vores, vores frontallarber og vores hjerne, ikke, som gør, at vi har en social programmering af vores adfærd, vores virkelighedsoplevelser og vores værdier, som alt sammen som altid er kulturelt programmeret. Det gør det jo ved, at når barnet går over for rødt, så stikker du det i en losing. Mm. Og når det går over for grønt, så giver det en bolje, og så får du kode forskel mellem grønt, en udtryksmæssig forskel, grønt-rødt med, med en lyst- og en ulyststruktur. Og det er så det, der styrer vores adfærd. Så hele vores virkelighedsoplevelse, vores virkelighedsfremstilling, vores værdier, vores adfærd, det er alt sammen kulturelt programmeret. Det er jo også derfor, at der er nogen, der nikker opad, når de siger nej. Ikke? Hvordan, hvordan ja, ser er er øh, du dig selv? Går du ind under finkultur eller popkultur? Jamen, jeg, jeg synes jo, at i stedet for, at man laver enten eller og har sådan et hierarkisk rangorden af ting, hvor det ene er godt, at man pop. med popkulturelle -kultur, folk. De sigt hierarkiserer også. De sætter bare hvad det, et pepest mode øverst, og så klassisk musik med ja. Og synes, det er altså, det er jo hele tiden sådan en måde at substantialisere sig på ved at tage afstand til noget andet, og der synes jeg, at det er meget bedre som du sagde, at have en, en, en, en, en i stedet for en vertical, så have en horizontal ligesom, trække udtrykken ud som en harmonika, og så have en så bred palet som overhovedet muligt af oplevelsesmæssige Øh, det, udtryksformer af altså sociale rolleudtryk, som man kan tage af på, så man, okay. vil, så man kan ligesom få afløb for så mange sider af sig selv, og så mange følelser, som man, man nu øh, er i stand til at kapere, og altså, så gå i byen, og, og drikke shots, og, og høre rytmisk musik, og danse rundt. Ikke? Og så kan man så også gå ind i en klassisk koncert og sidde, som om man har lyder af røgmauslamse og blive passivt bevæget i stedet for at bevæge sig. Man hører ikke den samme musik til begravelse, som til fødselsdag, og, okay. og for mange se, der gælder det om at have så bredt et spektrum, som, som muligt for at få så meget ud af sig selv og livet som så sådan Og det synes jeg, det er et rigtig godt tip til alle dem der, der, det du, der med derude. For lige at få det hele lidt ned på, hvad kan man sige jordplan igen. Hvordan ser det ud i din have? Jeg har ikke nogen have her, men jeg har en nede i Sydsjælland. Men er du ikke, du gik ud Hvor... i haven? Nej, jeg gik ud i gården, og det er sådan en her, der er ingen stjerner og ingen fugle og ingenting. Der skal man ned til sydsjællet. Okay. Der er brister luften til gengæld af fuglesanger. Der kan du se mælkevejen om natten. Mm. Men der er du ikke? Der er jeg ikke lige nu, nej. Det du tror er jeg... i mørket der? Ja. ja. Godt, Knud. Jamen, det hvad, kan I have god fornøjelse? Ja, tusind der. tak for det tiden. Og kysten det skal vi gøre. Det er godt. Det er godt. Hej. Hej. Hej. Hold Jeg er forpustet. Er... Jeg er simpelthen forpustet. <laughs> altså aldrig har vi lavet så mange fakta til hinanden <laughs> Prøvet at lave ekser med, med hænderne Stop ham <laughs> Du er <bliver> for langt Nej, <laughs> det er godt Jeg er nødt til at råbe på, på mange måder var det måske også fint nok At jeg ikke interviewede ham øh, i, i onsdags der, ja, man, man, bliver, man bliver besnakket Altså det, det gør man virkelig man sidder, ja, ja, og lytter, ja. man sidder og lytter til en mand Som kun har sin, øh, sin taberat og sit bord med, og Sin, Jeg tror engang han, han drak vand undervejs Det er lidt vildt øh, sidder bare <laughs> står simpelthen bare og snakker Jeg synes det er svært at altså, ligesom forstå hvad det er han siger fordi jeg snakker så hurtigt og han siger så meget mm. og likstallet er jo kilometer højt, altså, det er jo det er jo vanvittigt. Ja. Han vandt også de gyldne lagbær, så han, han kan også noget mor. Ja, det må han kunne. Godt. Hvad tror du har manden i med, med Galliano shotter der? Jeg tror, er han stadig jeg... i live eller har han født sådan? Altså, det vi på det. Ja, jeg jeg der synes, han... jeg kunne mærke mit hjerte, altså det, det bankede af sted. Ja. Det var stressende for mig. Vi kan håbe, at han har drukket et, et, et par glas ikke? Mhm. Ham med ham med morgenkupen og stolen. Så, så, så kan det godt være, at han forstår det. Det er så et spørgsmål om, om man forstår det på den måde, som man skal forstå det. Ja, det er altid, der, det er der det er nok ikke nogen, der, der gør. Har du set den film, der hedder Holland Drive? Nej. Nej. Hvad er det? Det skal du ikke gøre. <laughs> det, er, det, det er en mindfuck-film. Jeg har set alle de der mindfuck film, jeg elsker det. Men ja. den her, altså det, du fatter ingenting af den. Så, så det er ligesom lige et uh, tip, film tip. tip. Ja, hvad, det, er, hvad, hed man, hvad hed den? Mulholland Drive Mulholland Drive Det er David Lynch der Okay er redden, Tror jeg øhm, Altså, ja, vi visst. skal vokse til noget Vi skal til noget helt andet. Ja, vi skal simpelthen fra øh, Det må jeg ikke sige Fra toppen til, til noget andet Kan man sige men. Nej, men, men vi, altså i forhold, til den, I forhold til den opdeling Han laver ja, Så er det på en eller anden måde Der er det nede på diskoteksniveau bund. Ja Jeg har været i uh, Holbæk På Sjælland Hvor jeg har lavet En lille rapportage øhm, om min fyr man kan sige, han, han kalder sig for, for kongen af Harlekin, og det gør at hans venner også. Og Harlekin, det er det her lokale diskotek, der ligger i Holbæk, hvor at ham med fyren, han, øh, han er der næsten hver weekend. bruger det mest af tiden, der bruger de, øh, de fleste af hans penge og Jeg får lige stikket af. Kan kan lige prøve at høre. Det er det lige din computer. Ja, det er tre og et halvt minut. Og det øh, skal ikke blive... Øh, forvirret og der lige er en anden, der også speaker det, fordi jeg lavede det sammen med en, en anden journalist ved den der. Bare lige kort inden. Hvordan var det at være ude med dem? Det var meget uh, mærkeligt. Altså, vi har jo skrevet til ham med fyrene, vi har hørt, at han godt kan lide at feste. Så vi har skrevet til ham, at uh, vi gerne vil ud lave en reportage om ham, hvor han går i byen. Ja, det er fint, at han får venner med, siger han. Så kommer vi så hen i det her hus, og det er så kun ham og en anden ven. Og de har så købt alkohol til os. De tror, at vi skal feste sammen med dem. Og det er sådan lidt ligesom præmissen for det, vi skal være med i deres strukspil og sådan noget. Og vi prøver ligesom at forklare dem, at vi er der jo bare øh, for at lave en rapportage her, her. Og ham jeg derude sammen med, han siger simpelthen det samme, han gider ikke at drikke. Så det er ligesom min opgave. Så jeg, jeg, jeg, jeg drikker mig fuld med kongen af Harleken. Men, men det er ikke dig, man kan høre? Nej, men, man, men man, og, kan, hvis man lægger mærke til min stemme, så kan man faktisk høre, at jeg bliver fuldere <laughs> i livet. Der. At, at, altså, det er et lille tre minutters klip her. Fordi han simpelthen altså havde breezers og kuldshaker. Angmas. Der var så mange kuldshaker. Og, og I var på Harleken? Vi bevæger os lidt rundt. Vi er på Harleken og på noget, der hedder... Øh, det kan jeg ikke huske. Kælderen, tror jeg. Det hedder den nok ikke. Vi er rundt omkring. I Holbæk. I Holbæk. Men jeg skal lige finde det jo her. Godt. Jamen, jeg, jeg kan, det er ved at være noget tid, siden du lavede det. Ikke? Det er... Det er, det er nogle, det var sidste år på et eller andet tidspunkt. Du var, du var ude og optage det her. Ja, det er det. Og øh, starten... Det er hans ven, der snakker. Som snakker om ham. Det er fordi, den er lidt dårlig starten. Jeg gad ikke til at lave det om. Den kommer her. Jonas, han er helt vild. Han er normalt, så han vild ikke, men han er... Jo Jonas, det er... Øh, Harle Kongen. Og det er ven, der taler om ham. Han er normalt, så han vild ikke, men han er... Han er off the scale, altså. Folk i min klasse kalder mig Harle så øh, han er jo nok bare... Harald lært i dag noget, ikke? Ej, det er ham, der køber flasken. Det er derfor, jeg ved noget Vi har sat os for at finde ud af, hvordan ungdommen fester i Holbæk og Amager. Vi har fulgt natklublegenden Jonas og hans ven på en typisk lørdag aften. Vi følger dem lige fra opvarmningen, bilturen på vej i byen og slutter på natklubben Harleken i Holbæk. Vi har så fire, simpelthen fire os fire drenge, og der sparker ordentligt i gang. Og jeg ja, har noget godt humør på. Der jeg bliver stiv, så... <laughs> så kan jeg godt råbe og skrige? Moderlige, hav, hav, hav, skab skab skab, skab. Skål. Skål. skål, skål, Pas på dig, der kommer en skyld. Du er bare bund. Jeg bor hjemme, så det er jo klart, at jeg har lidt råd til at kunne gøre de ting, jeg rigtig gerne vil. Gør jeg ting? Samme byen. Købe flaskerne, ikke? flaskerne. Det er jo mere velsignende poetæringer, selvfølgelig. Min kæreste, hun kan ikke forstå det. Det er sådan, det er typisk det er sådan, det plejer jeg sådan lidt at sige sådan, pietige varme tøj og lidt lækkert øh, lyserød på væggene og blomster, og hyggeligt, øh, lækker varme farve. Der er ingen de store højtelagede fed biler. Forfæsten er over og efter et stort af begår de breezers og kunmokej skal drengen videre i byen. Højre? <laughs> det er simpelthen. en bedstventlig værd til højre igen. Bare tage den lige ud, men det var støve du selv, sådan ja. så går du gennem hegnet. Det er også det, vi skal igennem i aften, ikke, Jones? Det er det faktisk. Så når man står pisse stivt derinde... Forestil dig, at man står seks drenge og bare står og hiver hinanden, og... hinanden og giver anden albu i ansigtet, mand. Der er der ikke noget mere dejligt, mand, for helvede, mand. Rikke fedt, hvor er det genialt, man. Jeg ved... Jeg aldrig i byen. Der aldrig. Hmm. nej har hmm. jeg Jeg er for stiv til det. Jonas og hans ven er nu ankommet til Holbæk, hvor de starter ud på barn nummer 5 inden dansegulvet skal lægges ned på natklubben Harleken. Vi har lige fået en øl til 20 kroner, hvor den koster normalt 45 kroner. Hvorfor kunne du skaffe det? Fordi jeg kendte heldigvis en, der stod bag baren, Og så har vi fået det her gratis, det betaler du normalt 15 kroner for. Hvad skete der med vores strings før? Der er blevet lige her lidt ekstra op i dem. Det er lidt ekstra... Lidt ekstra... i dag. Nu er vi hoppet videre, og hvor er vi henne nu? Vi er hoppet til hytten, nu, hvor det er sådan lidt mere chill, øh, hvor man sådan måske tager det next step. Måske lidt, lidt mere power. Så nu, nu er det bare inde i baren, og hvad, hvad, hvad står den så på? Skal den bare smadre fuldstændig. Om kontoen den har man rammer på 0 eller ej, Det er egentlig faktisk lige nu. Der skal alle rammer smadres igennem. Der skal smadre så meget igennem, så altså jeg skal hente med min kærestehørbæs. Hvad er så i morgen? Hvordan har du det der? Stant. Det er rigtig stramt. Ja. Håbentlig. Ellers samler man ikke festet nok. Jeg, jeg vil gerne bede om uh, en 3 med der, faktisk. Jonas og hans kammerater sætter sig nu ned ved deres faste bord på klub Harleken. Messer har drengen en 3-literspil ved deres flaske, og her fortsætter de drikkeriet til langt ud på natten. Bum. Vi er tilbage. Det er, det er så sjovt. Det er simpelthen Det er en sjovt. lille tur med Konge Harlekin. Det, var, det, var, det er jo en meget spændende musik, de hører. Det er nogle sjove samtaler. Det der med albuer. Han er fantastisk. Han udtaler jo. Altså, det fedeste, det er at få albuer i hovedet. Der er da ikke noget bedre, mand. Det lyder til, at det er noget, de gør sådan altid, når de er i byen. Ham drengene. Ja, så får man lige en albu i hovedet. Og, og så, samtidig synes man åbenbart, at det er fantastisk. Mm. Dejligt. Du vil lige hælde lidt op imens. Ja. Ej, vi, vi, vi fester også med ham på et tidspunkt til Roskilde. Du med til at lave, øh, lave det anlæg, som, øh, som vi spillede fra. Altså, hold da kæft. Noget, noget musik, de, de nogle gange fyrer ja, der er øh, lavkultur, kan man måske. Ja, det, måske altså, efter den ikke? opdeling, som, som Knud med lave, så er det nok måske lavkultur. Det mm. vil være lavkultur, Det er jo diskoteket og så videre Det er ikke pornoen, men øh, det, det er dernede er i hvert fald. Ja, det er det. det er det. Jamen godt. Skal vi lige... Øh... kan få den her. Du får da. Fordi jeg kunne godt lige tænke mig lige at høre jingle igen her til sidst. Vi er ved at være igennem, er det ikke det? Jo. Vi er ved at være der. Der er nogen, der overtager studiet nu her. Så er vi nødt til at være ude. Det var øh... det var vores første program. Ja. Det var sgu da hyggeligt. Hvad synes du, det er gået? Jeg synes, det er gået godt. Ja, ikke? Det er sjovt. Det gør vi igen. Det gør vi igen i næste uge. Eller næste uge igen. Ja. eller Eller tre uger. Vi gør det lige, når det passer. Det har jeg ikke lyd på. Er klar? Der er der foran. Mm. Skal, øh, skal vi slutte det af nu? Og så spille Jinglian? Det kan vi også godt. Så er det den, der ligesom øh, toner det hele ud. Ja. Kan du fade den? Ja, kan du finde det kan det det? jeg i hvert fald. Okay. Jeg er ny på mixeren herovre, men øh, jeg skal nok lige se, om jeg kan fade den ud. Vi, ja. vil, øh, vi vil tak. To skal begynde. vi sige noget om næste afsnit? Nej. Nee, fordi det, det aner vi ikke. Nej. Vi aner ikke, vi vi tager det, som det kommer. Det ja. kommer an på, hvad vi lige synes, der er interessant i, øh, i næste uge og næste uge igen. Altså jeg synes jo, vi skal prøve at, at finde en sponsor. Ja. For det er jo det, jeg kunne læse. Det skrev de i information, tror jeg, det var. At de er sponsorer. de ja. sponsoreret. Det er langt henvejen det nye. Her går det godt, at de sponsoreret af, mm? hvad de sponsorerede i det er Irma. Irma ja. Og... og Anders og Anders, eller hvad det er. Det er Blockbuster. Og Blockbuster den korte er Sådan lidt for sjov. Sponsoreret skølburen, ikke? Jo. At vi der lavere. Der er jo et, et pizza. Pizza sted <laughs> ja, der er pizza også der. Nede på Vesterbortog. Pizza Corner. Ja. Skal vi ikke se, om vi kan skaffe to pizza til næste gang. Kunne jo. det ikke være i startmål? Men er det at være sponsoreret? Så skal vi spørge, om Nej, vi det, det til er, hver gang. det, er jo, det er måske også. Det kan vi godt prøve. Hver gang, Men det er i hvert fald selger. et indgangssponsorat. Ja. Så kan vi jo udvide det med forskellige ting. Jamen, vi kunne måske også bare et podcast om, hvad, hvad det, det vi sige at lave podcast. Hvad det vil sige og, at ja, og ligesom, bygge det op. Og, og, det op, og om, om, om, hvordan man kan tjene penge på det. Og, altså, hvis det er det skal vi jo ikke. Nej, det skal vi ikke. Vi er men, bare gerne af pita. <laughs> det... Ja, hellere, hellere er pizza end, har du smagt dem noget? Ja, de er uh, fantastiske. Hold op. Der er lang kø. Jeg men var der skal... nede her i forgårs. Jeg stod i kø i en halv time. Det er sådan en lille som, som toilet, toiletvogn. Ja, altså man skal ikke komme, når der er travlt, fordi altså, man stinker af røg efterfølgende. Sådan en lille bitte vogn, hvor det bare er fyldt op med røg, fordi de har så meget tryk på. De ja. står på sådan en grill og laver kylling og, og, og så osv. Fantastisk sted. <laughs> skal vi ikke sige, det er det? Jo, det gør vi. Tak. I, vi, vi tak, siger, tak, siger vi. Ja, tak, jeg siger tak. Sig det. Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke så meget podcast. Vi, uh, vi siger tak, hvis, hvis du har lyttet med hele vejen til den bidre ende. Vi siger tak. Eller, eller også siger de tak. Vi tager imod, vi tager imod ja, jeres tak. Og af, hvad I synes. Tak. Ja, ligesom, du ved, Selv man, tak. Med... Bukker og nejer. Ja. Det var det, du prøvede at invitere dig. <laughs>